«Ірма, що саме ти не розумієш?» – спитав я, відчуваючи, як горло стискає паніка. «Глянь, у тебе є ліхтар, подивися!» Точно, обізвавши себе ідіотом, відшукав на поясі чохол. Висмикнув ліхтарик, гарячково намацав кнопку. Ліжко було порожнє. «Вище!» Ірма з мультивізором на обличчі задерши голову стояла біля ліжка. Я підвів погляд, не піднімаючи ліхтарика. Світла було достатньо, щоб добре бачити стелю. Але повірити в те, що побачив, було неможливо. На стелі, скорцюбившись чи навпочіпки, чи то навкарачки, в самих трусах, сидів окамура. Точніше, воно було схоже на окамуру. Кутастою плечистою фігурою, чорним волоссям, стрижкою під морпіха, сплетеними в клубок драконами на спині та плечах. Але його лице. Уявіть, що хтось виліпив його з пластиліну, а потім просто розмазав одним сильним рухом долоні. Усі риси були немово плавлений віск. На місці, де мали бути очі, сама шкіра, що затягла заглибини. Ніс – невиразна опуклість. А рот – Ледь помітна складка, наче прорізана ниткою в пластиліні. Я стояв ошелешений, не помічаючи, що промінь ліхтарика світить у підлогу, а я вдивляюсь в дивну істоту в напівмороку і намагаюся переконати себе, що мені це здається. — Його лице! — зірвалося з моїх губ. Окамура сіпнувся від звуку голосу й одразу задер свою безоку морду, немов намагався побачити мене. Я машинально посвітив на нього ліхтарем. Видавши високий нелюдський крик, він затулився руками і лантухом звалився назад у ліжко. А потім стрімким стрибком метнувся кудись у темряву. Промінь вихопив лише зім'яту постіль і перекинуті прилади. Удар! На моїх зубах луною задзвонів щойно отриманий міцний стусан. Усвідомивши, що лежу на підлозі, я різко підхопився, сконцентрувавшись на прицілі пістолета. Бамц! Упав якийсь медичний прилад. За два рухи освітив ліхтариком кімнату, його немає. «Ірмо!» – вже вимовляючи це, я зрозумів, що секунду тому не побачив у палаті і її теж. Щось вовтузилося просто під ліжком. Ірмо! Падаю на підлогу, намагаючись встигнути максимально швидко прицілитися. Він жерг її, чи намагався зжерти. Я бачив тільки роззявлений рот, яким він тягнувся до її обличчя, і розкуйовджене волосся.